פרק כ׳ כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ברכב עם רב ממך לא תירה מהם כי אדוני אלוהיך עמך המעלכה מארץ מצרים. והיה כקרובכם אל המלחמה וניגש הכהן ודיבר אל העם ואמר עליהם שמא ישראל.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 וקראת אליה לשלום, והיה אם שלום תענך, ופתחה לך, והיה כל העם הנמצבה, יהיו לך למס, ועבדוך. ואם לא תשלים עמך, ועשיתה עמך מלחמה, וצרתה עליה. ונתנה אדוני אלוהיך בידיך, והיכתה את כל זכורה לפי חרב.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 לא תחיה כל נשמה, כי החרים תחרימם, החיטי והאמורי, הכנעני והפריזי, החיבי והיבוסי, כאשר ציווך אדוני אלוהיך, למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תועבותם אשר עשו לאלוהיהם, וחטאתם לאדוני אלוהיכם.